Mala raz jedna chudobná matka troch synov a jedno veľmi utešené dievčatko. Chlapci už boli veľkí, ale dievčatko bolo malé. Ešte ani nebehalo, ani nehovorilo. Chlapci boli veľmi samopašní a nezbední, ako už chlapci obyčajne bývajú. To by možno ani tak nevadilo, ale horšie bolo, že matku neposlúchali. Boli bezbožní a maškrtní. Nebožiatko matka mala s nimi kríž. Chlapci, chlapci, kde je ten kus slaniny, ktorý som mala odložený v komore? <skrý> Nevieme. My nevieme. Ani sme sa jej nedotkusali. Neverím vám. Určite ste ju zjedliví. Kdeže? My? Yeah. Potrebovala som z nej trochu na to meso, ktoré som dala piec na nedelný obed. Ale darmo vás napomínam. Prosím. Aj pijem. Báltni ste až hrôda. vás by každý stratil to červilosti. Ja idem teraz do kostola. To ide so mnou. Ty? Ja predsa nemôžem. Však som sa dohodol so susedovým Igorom, že pôjdem k potoku Raky chytať. A ty? A, mňa boli brucho. To bude iste s Tak ti treba. A ty? Ja musím varovať cystrič. <laughs> eh, neveríte v boha. To je to. Výhovoriek máte celú nošu len aby ste nemuseli do kostola. No dobre. ale vám hovorím. Nesprobujte to meso vyvláčiť, kým budem v kostole, lebo ak sa ho čo len dotknete, tak uvidíte. Nikdy to ma deťom neurobila, čo vám ja urobím. Dobré, dobre. Chodte A to hovoríte vždy. Och, vy nehanebníci. Cítite to? Aha, no. tu čo si vonia? Ako príjemne. Meso, hm? <mňam>, mňam, mňam. A nemohli by sme ho pozrieť, aby neprihorelo? A chutnáť, či sa dobre pečie? Veru mali. Hm. Ale je výborné. Hm. Pust Ne, neber to celé! Nechajte mi! Ukáž! Daj mi ešte aj, ten sajso! A ja chcem! Daj, Daj. Daj! Tak už som tu! Kde ste, chlapci? Kam ste sa ukryli? A kde je opäť? Preboha! Už aj pod sem! Toto bol. Ja nie? No ani ja. Ani ja, ani ja. Darmo zapierate. Vy nenažranci! Boli ste to vy! Ako vždy. Inak by ste sa neskrývali. Podaj ste zavranili. A jeden z druhého mesotráva! No leďte! Pľuháci, lietajte po svete dovtedy, kým vás vaša najbližšia rodina nevyslobodí. O chvíľu matku je nesmierny hnev prešiel. Prišla k sebe a srdce jej stislo. Až teraz si uvedomila, čo vykonala, že neuvážene hroznú kliatbu zúzd vypustila, hoci od pána Farára počula, že sa to nesmie, že kliatby sa skôr či neskôr splnia. Ale pravdu povediac nikdy tomu celkom neverila. Rozplakala sa usedavým plačom a zalamovala rukami nad nešťastnými synmi aj nad svojim ťažkým hriechom. A tak plakala, dobre si oči nevyplakala, každý boží deň. A jej malá dcerka medzi tým vyrástla v krásne, utešené dievča. Biele ako húska, červené ako rúža, že mu široko ďaleko páru nebolo. Krásne dievča bolo milé, veselé, pracovité, kde prišlo všade ho radi mali. A že bolo také veselé a spokojné, matka opatrne ukrývala pred ňou svoj zármutok nad nešťastnými synmi. Ba jej ani nikdy nepovedala, že dakedy bratov mala. Mama, vidíte ten krdeľ Havranov v poli? Sadli si na mrcinu a trhajú z nej meso. Poď sa, pojď rýchle, nedívaj sa. Ale prečo, mama? Prečo ste odvrátili hlavu? Prečo sa trasiete? To mi v Nevšimaj si to. Niekedy ste taká čudná, mama. Aj minule ste sa takto triasli, keď som sa vás spýtala, či som nikdy nemala súrodencov. To si ti len zdalo, dieťa moje. Nezdalo, mama. Ja som si to dobre všimla. A vy ste mi odpovedali veľmi vyhýbavo. Hľubosti, cérenka. Mama. No? Ja som sa pýtala aj susedov. A? Povedali mi, že keď som bola malá, tak som vraj mala troch bratov. Ak je to pravda, povedzte, kam sa podeli? Pravda, divča moje. Veru, pravda. Nechcela som ti to povedať, lebo som nechcela zarmútiť ani teba, ani seba, Tušila ale... som, že skôr či neskôr na to prídeš. Ale čo je s nimi? Bari neumreli. Nie, neumreli. Jež horšie sa im stalo. Do sveta pošli všetci traja. Ale načo išli do sveta? A kam? Či sa viacej nevrátia? Veď už mi povedzte, čo sa s nimi stalo. Nemala matka iného východiska. Či chcela, či nechcela, musela svojej cerke všetko po poriadku vyrozprávať. aký boli jej bratia Lapají, ako ju neustále hnevali a ako ich naostatok stvora nešťastná ...strašne prekliala. Tak už viem, máma, prečo sa toho havranie krypulujete. Ale teraz sa už uspokojte. V tej kliatbe ste povedali, že ich vyslobodí ich najbližšia rodina. Inší nikto. A najbližšia rodina som ja. Pôjdem teda do sveta. Vyhľadám ich... A vyslobodím, čo by mi ako ťažko padlo. A dievka moja, nestroj, že sa tak nestroj, lebo sa darmo strojíš. Veď ty ich nenájdieš, koľko krajín pochodíš. Pán Boh vie, kde tí lietajú. Určite ich nenájdieš. A možno, že sami už ani ty zo sveta nevrátiš. A čo ja tu budem na staré kolená sama? sa učičkám bez ochrany robiť. Nebudete ľutovať, že vás tu zanechám. Mne je súdené, aby som svojich bratov vyslobodila. A ja ich veru aj vyhľadám a vyslobodím, čo by hneď v 77. krajine lietali. Čo si dievča do hlavy vzalo, od toho sa odhovoriť nedalo. Keď matka videla jej vôľu, na ostatok horko ťažko pristala. Vystrojila ju na cestu, v slzách sa s ňou rozlúčila a dievča sa smelo na cestu vydala. Šla honá horami a dolami, pustými poľami až zadlo prišla do krajiny, kde celé dni ani človečika nevidela. Bola to krajina, kam Mesiačik chodil líjať. Keď prišla k jeho palácu, doma našla len Mesiačikovú mať. Pán Boh, daj šťastia, pani matka. Pán Boh, daj, dievka moja, i tebe. kde že si sa tu vzala? Veď v tejto mesačnej krajine nechyrovať ani vtáčika, ani vrábika, nie že by to človiečika. Chodím po šírom svete, milá pani matka. Chodím a svojich bratov všade hľadám. Prišla som sa vás opýtať, či ste ich voľa kde nevideli. Na troch čiernych havranov premenených, krutou kliatbou zakliatých. Jaj, o troha vranoch tvojich zakliatých bratoch ti a divka moja povedať neviem. Ale je počkaj, kým môj syn príde domov, spýtam sa ho. ho. On to skôr bude vedieť, lebo každú noc na celý svet hľadí. Ale ty sa pred ním musíš skryť tu pod korito, aby ťa náhodou nenašiel, lebo ťa na skutku zje. Tak. Dobre, dievka moja, už ťa nevidno. Ale ani nemokni. Oh, už som tu, mamo moja. Ale ale čo to je? Mamo, mamo, človečina smrdí. Daj ju sem, nech ju zjem. Ach, syn môj, kdeže by sa tu človečina vzala? Veď vieš, že k nám nikto nechodí. To sa ti tak vidí, lebo jsi unavený od toľkého svietení a... Na, tu máš večeru, najed sa, napíj a pospi si. Hněď prídeš na jiné myšlienky. No, no, no. No, no, no. <tějí> no dobré, naraz jsem ty halušky zhlítol, taký jsem bol hladný. Stále sami mi o tých ľudího, lebo celú noc na nich svietim, všetkých nočné zlodejstva a hriechy vidím a preto ich nemám rád. Nemyslí už na nich, syn môj. Ale polož si hlavku Do môjho lona. Nech ťa pohladí, kým nezaspíš. Mm. Mm. Oh, oh, oh. Ale čo to robíte, mamo? Prečo ma za vlasy kváčete? Ach, jaj, jaj, P prepáč, syn môj, nechcela som. Iba som si trochu zdrímla a tu sa mi zamarilo, že sa kto si po troch závranilých bratoch pýta. Nevidel si ich náhodou? Uj, ale horký, že som ich videl. Slnce lepšie vidí. ...to ich môže skôr vypátrať ako ja. A teraz vám už nechajte, mamo. Počula si, moja. Tu sa veľa nedozvieš, ale choď v mene Božom ďalej touto dolinou popri potoku. Tam nájdeš slničkovú matku a zda ti ona, či jej syn poradí. Ďakujem vám, pani matka. No, choď už, dievka moja, aby sa môj syn nezobudil. No, kto to tu ku nám ide? Čo tu chceš, dievčička? Pán Boh daj šťastia, pani matka. Pán Boh daj, dievčička, i tebe. Ale ako si sa sem dostala do slnečného domu? My to už nechyrovať ani vtáčika, ani vrábika, kdeže by to človečika? Ach, drahá pani matka, prišla som sa vášho syna opýtať, či by mi nevedel čo povedať o troch havranoch, mojich zakliatých bratoch. No, či bude vedieť Dačo o troch havranoch, tvojich zakliatých bratoch, to veru neviem. Môžem sa ho opýtať, keď sa domov vráti. Horšie je, že čo bude s tebou, keď môj syn príde. Mohol by ťa zjesť, lebo on rád ľudí jedáva. Ach, drahá pani matka, vedie sa zmilujte nado mnou. Skryte ma dágde, kde by som bola bezpečná. No dobre, dobre dievčička. Poďte chytro sem. Duná sa schovaj po toto korito. Ale rýchlo, rýchlo, lebo už cítim, že môj syn prichádza. Tak už som doma, mamo moja. Ej, mamo. Mamo, ale tu nie je čo v poriadku. Tu veru človečina smrdí. Dajte ju sem, nech ju zjem. Ale, ale syn môj, a kdeže by sa tu vzala? To sa ti len tak vidí, lebo si tak tu ho svietil, že si sa ľudského pachu dopredu načúchal. Daj si radšej večeru, čo som ti prihotovila. Najed sa a ľahni si, lebo si veľmi unavený. Ech, ja, mamo, mamo, ale ste výborných halušiek navarili. Naraz som celú misu zhltal. A teraz ma trochu pohľadkajte... Nech skorej zaspí. Mm -hmm. Tak. Tak, syn môj. Tak. Len si ty sem svoju zlatú hlavku polož. Dobre. Dobre, mm -hmm. syn môj. Dobre. Len mi sladko usní. Tak. Tak. tak mamo, mamo, čo mi to robíte? Však ma nehladkáte, ale kváčete. Jaj, syn môj, slniečko moje, vecomťa ťa ja nechcela. Ale ako si som ja zadriemala a tu sa mi snívalo, že sa takto opitoval, či si troch bratov nevidel. Kdeže by som ich ja videl, mamo? Vedia, do každého kúta nesvietím. Ten sen sa mal prisniť vetríkovej matke. Vetrík sa všade dostane, ten všetko predúcha. Ten bude skôr vedieť o nich. A teraz už nechajte spať, mamo. No dobre, dobre synku, dobré. Počula si, učička. Tu sa nič nedozvieš, ale sa musíš vetríka opýtať. Rýchlo sa na cestu, aby ťa tu ráno slnko nenašlo. Či vidíš ten vrch, mm -hmm. tak za tým vrchom vetrík býva. Ďakujem vám, pani matka. Nikdy vám to nezabudnem. Mne ďakuj už toľko a choď rýchlo, aby si svojich bratov vyslobodila. No choď, choď, s zbohom. Pán Boh daj šťastia, pani matka. Pán Boh, idevka moja, i tebere. A kdeže si sa tu vzala v dome, kam len vietor chodí spávať? Ve tu nechyrovať ani vtáčika, ani, ani vrábika. Nie, že by to človečika. Prišla som sa vášho syna opýtať, či kde nechyroval o troch havranoch, moich zakliatých bratoch. O troch havranoch? Tvojich zakliatých bratoch? No dobré, opýtam sa ho, keď príde domov. hádam bude vedieť, veď vedie on, vedie on všetko predúcha. Ale, ale čo mám teraz s tebou urobiť, počuješ? To sa blíži vietor. A keď domov príde, zle s tebou bude, lebo on veľmi rád je človečinu. Júj, veďže ma už pani matka dáko, zachránte. Skryte ma voľa, kde nech ma nevypátra. Poď! rychlos sem a tu sa schovaj, po toto veľké kory to. tu ďa da mne najde ja už som doma Huje tá... Huj mamo, veď tu človečina smrdí. Daj ju sem, nech ju zjem. Ale, ale, horky, že kdeže by sa tu vzala? Dnes ja si veľmi silno medzi ľuďmi duchal a tam si sa ľudského pachu nadýchal. No, tu máš, celého vola som ti upiekla, celý, celý súd piva prichystala. Najedca, najec synu. Uh. Uh. Uh. No, tak, tak, tak, potom si ľahneš sem, áno, áno, svoju hlávku mi dolona uložíš a ja ťa budem hladkať a ískať, kým nezaspíš. Hej, mamo, mamo, dobre ste navarili, joj, taký som bol po celom dni hladný, že som zaraz z toho vola zhltol a súd piva vypil. Eaj, tak, a teraz ma pohľaďte. Dobre, si môj, dobre. Tak, tak, tak. Usní, že mi usní. Usní. Čo to robíte, mamo? Veď mi na miesto hladkania vlasy šklbete. Ah. Ah, no, no, no, ah. veď, sa len upokoj, syn môj. Ah. Ja som nechcela, ale som, som aj ja zadriemala a také sa mi snívalo, že sa takto opytoval, či si o troch zhavranelých bratoch nechýroval. Ba, videl som ich, videl. Bývajú na sklenom zámku, tam ich vídam každý deň obletúvať. A teraz ma už nechajte, nech sa vyspím. Jaj, dievka moja Ty si sa na veľkú vec podobrala Môj syn mi zradil Že tvoji bratia bývajú v sklenenom zámku A sklenený zámok je tam Tam za tými horami Ale neviem, ako sa tam dostaneš Pomúžte mi nejako Dobrá pani matka Počkaj, Počkaj, upečiem ti jedného vtáčika. Toho cestou poobhrízaš, ale koštialiky, koštialiky si z neho podkladáš. A keď prídeš pod zámok, urobíš si z tých koštialikov rebrík a vyjdeš na ňom k tvojim bratom. No poď, poď sa mnou do kuchyne. Ďakujem vám pekne. Krásna dievčina počkala, kým sa vtáčik dopiekol, za dobrú radu sa poďakovala, s vetríkovou matkou sa rozlúčila a šla ďalej. Šla ona poľami, hustými horami, kad ďalej vetríková mater ukázala, dlho, veľmi dlho. Cestou koštialiky obhrízala a všetky si ich ukladala. Na veľa, prišla i pod sklený zámok. Zámok bol veľký, krásny a hladký ako oko. Cesty ani schodov nebolo naň žiadnych. Vtedy si z poodkladaných koštialikov urobila rebrík a vyliezla až do bloka. Ach, to je krásna svetlica. Všetko sa tu leskne a likuce. Sposriedku je stôl pre tri osoby prikrytý. To bude určite večera pre mojich bratov. Asi za nedlho prídu. Ochotnám, ako im to varia. Výborne. Kuchára majú skvelého. Schovám sa im tu, pod posteľ. Uj, čo sa to teda robí? Havrany sa premenili na ľudí. Moji bratia! Oh, Aký sú drieční. Akí doráňani, chudáci, čo si celý deň zo seba meso trájú, ale, ale hádam sa radi majú, lebo si tie rany navzájom ošetrujú. No tak, bratia, poďme jesť. Nahodme. Počkajte. No čo je? Tu to bol. Ale čo sa nemá? Veď kto by sa sem už len dostal? Ale mne niekto odjedol z polievky. <laughs> Ale to sa ti len marí. Všetci máme rovnako. Ej, veru nemarí. Tu musel byť dakto z našej rodiny. Ale jedz už Nikto tu nemohol byť. Mm. Najstarší brat sa síce ešte ďalej škriepil, že dakto na zámku musí byť. A zastrájal sa, že po večeri prehľadá celý zámok, ale keď sa najedol, zabudol na to. Ráno, keď sa najedli, vyšli na oblok, hneď sa premenili na havrany, strepotali krídlami a leteli strašne krákajúci a trhajúci meso jeden z druhého, sám pán Boh znákam. Keď sa k večeru chýlilo, Stál stôl pre tri osoby prikrytý a tri postele boli odpravené. Pocestná sa spod podpostele postele vytiahla, z jedného taniera odjedla, z jedného pohára odpila vína a zasa sa utiahla pod postela. Večer navrátili sa bratia domov, povymývali si rany a sadli k stolu. Hej! Prečo si ty, braček včera darmo nehovoril, že je tu asi niekto z našej rodiny? Pozri sa, veď mi aj z polievky, aj z vína chýba. Len čo sa najem, pohľadám ho. No vidíš, veď som ti hovoril, ale si mi neveril. Neviem, čo sa vám, bračekovci robí, ale ja veru nič nevidím. Obidvom sa vám už sníva? Veď kto by sa sem ako dostal? Ale mne včera niekto odjedol z polievky. A mne dneska niekto ešte aj odpil z vína. To je hlúposť. Je to pravda. Je to pravda. Nie. Áno. A hádali sa, hádali, ale sa nedohádali. V tej veľkej hádke zabudli, že sa hotovali záhadného hostia hľadať. Zaspali a ráno znova odleteli, ako po iné dni. Večer sa vrátili... Rany si povymývali a sadli si k stolu. Počkajte, bratia. Ej, asi ste mali pravdu, dačuje predsa len vo veci. Dneska už aj mne chýba i z polievky, i z vína. Aha, ešte aj posteľ mi je pováľaná. Veď ja toho nezbedníka pohľadám, keď ste vy zabudli. Kde má meč? Kde je? Kde sa mohol skryť? Poďme! Aha! Tu si, pod si sa skrýl. Nie, veď to je dievča. Nože, poď von. Poď, nech uvidíme, či si dobré, či zlé. Nebojte sa, dobré som, dobré. Veď som ja vaša sestra, bratia moji. Prišla som vás vyslobodiť. Sestra. Sestrička naša. Hneď som ťa spoznal. mi sa povodca naša. A ja. Sestrička A naša. Tak veľmi sa teším, bratia moji, že som vás konečne našla. Veľa som putovala, kým som sa sem dostala. Ale hlavné je, že som konečne tu. A je jedno, čo som vystála. Ale... Iba, že neviem, čo mám robiť, aby som vás vyslobodila. Jaj, sestra naša, to je veľmi ťažké. To asi nedokážeš, lebo to by nikto živý nedokázal. Ha, ale povedzte mi len, čo to má byť. Nech sama rozsúdim, či to dokážem. Nuž, ten, čo nás má vyslobodiť. Nesmie za sedem rokov, sedem mesiacov, sedem týždňov, sedem dní a sedem hodín ani slova prehovoriť. A len slovo prerečieš, všetko nič nestojí. A my na zostaneme takto zakliatí. Pravdu máte. Ťažké je to. Veľmi ťažké. Ale poručeno Bohu, dám sa teraz už aj na to, keď som sem prišla. A nevrátim sa domov dovtedy, kým vás nevyslobodím. Keď bratia videli sestrin pevný úmysel, Nechceli jej vôľu zlomiť. Aby jej bolo ľahšie sľub plniť, vystrúhali do jedného stromu dieru, v ktorej toľko miesta mala, že si akurát ľahnuť mohla, dieru opäť zabednili ale len jeden malý obľúbočik nechali, ktorým jej akurát jesť podávali. O dva alebo tri roky viezol sa mladý kráľ na štyroch krásnych konioch vedľa skleneného zámku. Cesta viedla práve okolo hrubého stromu. Ako prišli k nemu, kone sa zrazu zasekli a nepohli sa z miesta ani ovlas. Král sa musel vrátiť, vymenil kone a vybrali sa na cestu znova. Lenže druhý krát sa mu rovnako povodilo ako prvý raz. Kone až po strom leteli ako tátoše. Pri strome sa zrazu zasekli a nešli dopredu, ani čo by ich byčom pobil. Vybral sa král i po tretí raz, lebo ho mrzelo, že sa od toho stromu nikam nedostal. Kone leteli ako šarkany. No, čo sa vám porobilo? Hi-o! Hi No tak, jo! Čo to má znamenať? Po tretí raz tady to idem a prejsť neviem. Čo sa tým konom pri tomto strome stále porobí? A ja to, veru, vypátrať musím, čo je to za čarobný strom, pri ktorom sa moje kone stále dúria. A toto je čo? Oblôčik. A za ním... za ním... Utešená tvár Kto si krásna neznáma? Nič nevravíš? Počkaj Počkaj, vedia ja ťa vyslobodím tak. Poď von, devčina oh, Aká si krásna nič nevravíš. hádam si nemá? A kto ťa sem zatvoril? Á. si tu samočka naozaj onemela. Poď. Poď odvedem ťa na kráľovský dvor. Jo! Keď krásnu neznámku na zámku prezliekli do kostolných fiad. Celý kráľovský dvor žasol nad jej krásou. Netrvalo dlho a kráľ si ju vzal za ženu, i keď bola zdanlivo nemá. Žili šťastlivo, ale to šťastie netrvalo dlho. Kráľ musel odísť do vojny a svoju krásnu ženu zanechať ťarchavú samu doma. Rozlúčil sa s ňou rožialený a zanechal ju pod ochranou jednej starej ženy. Tá však bola Ježibaba, ktorá chcela, aby si kráľ vzal jej dcéru. Preto, keď kráľovná porodila krásneho chlapčeka so zlatou hviezdou na čele, prikradla sa k posteli, ukradla dieťa a do postele pohodila štenia. No poď, poď ty krásny chlapíc. pozrieme sa z obloka. Pozri sa, aký je svet krásny. <laughs> Pozri sa dobré, lebo ho vidíš prvý raz a naposledy. <laughs> a teraz leď spolu s <laughs> Čo je to? Jeden, jeden z ho uchytil a kam si ho unáša? Nevadí? Havrani ho zožerú a už ho nikdy nikto neuvidí. Ježibaba všade rozšírila, že kráľovná porodila Štenia. Keď kráľ prišiel domov, našiel veľmi smutnú kráľovnú a na miesto syna Štenia. Mal ju však rád a žil s ňou ako predtým. Onedlho kráľovná opäť vela, lenže kráľ musel zasať do vojny. Kráľovná počas jeho neprítomnosti porodila ďalšieho chlapčeka so zlatou hviezdou, lenže Ježí baba aj toho ukradla a vyhodila z obloka Havranovi, čo letel na Namiesto neho podhodila kráľovnej mača. Kráľ však kráľovnu nezavrhol, žil s ňou ďalej v láske, lenže opäť musel raz do vojny. Kráľovná tentoraz porodila utešené dievčatko so zlatými vlasmi a zlatou hviezdou na čele. I toto dievčatko Ježibaba ukradla, von oblokom Havranovi vyhodila a namiesto neho jej kus dreva podhodila. Kde je? Kde je kráľovná? Kde je moja žena? Čo je veľa, to je veľa. Čo si ty za ženu? Najprv mi porodiš štenia, potom mača, na z dreva! A ešte si k tomu nemá! Takú ženu nepotrebujem! Taká žena mi neporodí následníka trónu! Taká žena je na nič! Preto ťa dám popraviť! Stráže, berte ju! Kat, konaj svoju prácu a zotni hlavu tej nehodnej žene! Čo to je? Čo to nesie ten Havran? Bude to dieťa? chlapček zo zlatou hviezdou na čele. Hopkate, stoj! Tu máš toho pekného chlapčeka. Pozabávaj sa s ním. Čo má robiť, pán kráľ? To je zázrak. Ten chlapček je krásny. Ale čo? Pokračuj v práci. Hopkate, stoj! Tu máš tohoto pekného chlapčeka. Pozabávaj sa s ním. Čo to má znamenať? Ďalší Havran priniesol ďalšieho chlapčeka. Aj ten má zlaté vlasy. Aj ten má zlatú hviezdu na čele. Č čo mám robiť, pán kráľ? Stínaj ďalej! Hopkate! Stoj! Tretí Havran nesie dievčatko so zlatými vlnami a zlatou hviezdou na čele. To je zázrak! To je znamenie! Sestra, vráv! V tejto chvíli uplynulo 7 rokov... Sedem mesiacov, sedem týždňov, sedem dní a sedem hodín. Traja Havrani sa premenili na troch mládencov. Čo sa deje? Milý môj muž a kráľ môj. Práve uplynula doba, keď som musela dodržať sľub mlčanlivosti. Lebo ináč by som svojich troch zhavranilých bratov nebola vyslobodila. Ale teraz ti už... Môj najmilší, môžem povedať všetko. Toto sú naše krásne deti, ktoré mi z postele ukradla tamtá Ježibaba a namiesto nich podhodila štenia, mača a kus dreva. Stráže, chyťte ju! Kat, neprišiel si dnes nadarmo. Konaj si svoju robotu! Ježi babu stihol spravodlivý trest. Kráľovná kráľovi všetko rozpovedala. Keď kráľ počul svoju krásnu ženu prehovoriť a keď videl svoje utešené deti, zaliali ho slzy radosti. Hlboko pohnutý prosil svoju ženu o odpustenie. Potom ju s veľkou slávou odviedol späť do paláca. Od tých čias žil kráľ s kráľovnou spokojne. Vyslobodení bratia tiež ostali pri kráľovskom dvore, kam aj ich matku na kráľov rozkaz doviedli a všetkým sa dobre vodilo, až kým nepomreli.